لازم موږ سبقو دا, دا الفاظ نارین زن ان په موږ کې وای اهدنا صراط المستقیم دا دا الله سوال کوي دا الله نن څه غواړي مکه درس کې موږ ویلو شیع منگزار منسک چکلا سورة فاتحہ شروع کی ناول دا اللہ صفات شروع کی دا اللہ صفتون شروع کی بیاییہ کنعبد وعییہ کنستعین اللہ تخفل عجزی بیان کی نا اللہ رب العزت و طویع زما بندہ د سغواړي د چي زمانه سغواړي او غواړه تاسو حا جده مال غواړي اولاد غواړي د بيمارۍ نه د صحت سوال کې اخر تاسو حا جده سارمان دي دا بندو ته و چ الله زما صرف یو ارمان دی یو حاجت م دی یو دو عامې ده چ الله سراتې مستقیم واړم د نه سراتتل مال ماله سراتې مستقیم را ور دا مونږ ټول واو به موکې د سمرره ز او د سومره وخت نه واو دا, دا, دا, دا ال لاانه دا سوال کوو چې الله ماله سر راې مستقيیم را کې مالکر پهګنی شته دولت پهګنی شته په <تصفيق> یو دوعاد نو چې دد به سممت لبي دا به دومره قیمتتی دوایي به دومره قمت سوالي نو وختې درس کی منویللو چې سرات مستقیم هغه ویل کېږي تو داقی ته ان الله رببي و رب کوم هذا سرات مستقیم بشک الله زما رب دی او ستا سر رب دی ثال سلاملقوم ته وي فابدو دغله بعدتو کوي داغله بندگیو وکي ح دا سراتته مستقیم دا دا الله دا بندگی کول دا په سرهې مستقیم باندې تلل لي خدی ک یاد ساته یو خبره عبد الله ابن اباد رضی اللہ تعالی عنہی قران کریم کې چې کوم ځکه د عبادت ذکر راشي د دې له مراد به توحیدی څه وایي توحید څه مطلب شو یعنی من ګزار دا غواړي په موږ کې چې الله حضرتانه د توحید عقیده غواړي توحید تو اللہ یو منل تار قسم شریکانو نه پاک غنل یال زستانه دغه عقیده غواړم نو من گزار په منسکې دا الله نه د توحید عقیده غواړي د توحید عقیدې ته صراط مستقیم وي بیا دمه مانو مونږ سوره ذوقرٰف آیت نمبر 61 کی تابیداری د دا پیغمبر من غزار په منځ کې وې یا الله زستانه د پیغمبر تابیداری غوړم اهدنت صراط المستقیم یا الله زما ژوند زما زندگی یا اللہ. تا تدا پیغمبر د طریقو مطابق وګرځې دا دا من گذار دعائی. توحید پا کم را سنت پا کم را غلید. نیشادو توحیدی و سننه. منتقل اکوی اصلاسو دا جماعت. زمانگ دا جماعت دم چی دے اشادو توحیدی او سننه دا معخوز دے دا سرات مستقیم نا. ی الله م په د ګډه شامل کی دغه جماعت کی ما شامل کی الله زمانه د توحید و سنت خدمت واخلې په د straight مستقیم سوال چې کم بندکې نه دې بده موز یو یا الله ما له توحید و سنت را کی توحیدا کیدرا او هغه نبی رسول الله تو سنت هغه طریقې چې کم دی هغه عمل چې کم دی زمو عمل د سنت مطابق او غیر زید پیغمبر او د غواز د ارشاد او توحید او سنت ده زمون سبل ته مدعانه شتي زمون سبل سمطالبه نشتي د خل کو نه نه د وټونو نه د چندو او ند نور ته د دنیا سمفادات دي د که یو مقصد ده خل کو ځان په با قران پوغى خل خلکو اخبر عقیده د توحید کئ یہ خلق کو عمل د سنت مطابق کی ور کی گئی نہیں هدلت صراط المستقیم کی اولا مانستوا هدلت صراط المستقیم یلا مالد توحید اقدرہ کی او ذم یلا زما عمل د سنت مطابق کی و د ځوانا به تا ته کم ځکی ملایويږي د درې ممانه ما ځی کړګي د صراط مستقیم درې ممانه ما د صراط مستقیم درې ممانه ما دا قران مستقیم مستقيم درې ممانه ما دا قران لکه وګوري سوره ال عمران <coughs> ایت نمبر ایک سو ایک ایک سو ایک سلورا مسیح پارادا وگئی فتگ فرونام او سنگ که دیشی جتا سوکا فیران تاسو ب نه ش تاسوګم را شئبد مزهه به شيئ غر مسلمه شيئ وقع فک فرونه او څنګه اوڅګه کېد شي چې تاسو کافران شيء وانتم تتللا ل کوم اللام او حال دا د چېوسستلی کېږي په تاسو باې ياتونه د اللا وفی کوم او پتاسو کی کې د پیغمبر طرریقیمه وجوودې که مطلب وقع فک فروونه الله فرما دا څنګه کېری شي دا ن شي کېدایم کله چې په تاسوو کې آ بیاېږي د قرآ ونه بیاېږي د قرران درس کېږي د پیغمبر د طرریقو پرچار کېږي د چرې به تاسو کافران نه کفر به نه بیا لرري تختي په دا خلک کاافان کېږي ځکه چې د الله د کتاب نه لري دي پیغمبر غمبر طرریقی نه پېژې وقیفه تک فور نام او څنګه کې شي چې تاسو کاافران شتونم ت تلله یکم الله او حال دا دی چېلو استستلی کېږي په تاسو الله وفيكم رسوله او پتاسو کی د پیغمبر طریقې موجود دی ومن یتصم بالله هغه سو کی منګولې ولغې د الله په کتاب او په سنت د پیغمبر فقد هدیه اله صراط مستقیم نو بهشګه ته ہدایت وکړې شو په تربد لارې نهږي سرات مستقیم و تنصیب شو الله اکبر اگور اگنا اللہ فرمائی ومی یا تسیم باللہ آغا سوک چی منگولی ولگ الله اللہ کتاب گتاب بانده منگولی لگاول سجی لگا دا منگولی مارا واغستا با دی قرآن میکی خودا جزو پا سرات مستقیم شو ما دا منگولی مارا واغستا دا دا دی قرآن میکی خودا ولی الله یې وی دي کنه چې مونږوله ولا غوله په قران باندې نه ده په سوره المستقيم باندې شو نو دا تاسو نه تاسو کوم یو کافر دی هغه مونږه لا ولا غوله راغه دا یو سره وی دا وختان کار دی بس مطلب قران باندې مونږه لا ولا غوم چې دغه په سوره المستقيم شو مونږه لا لا مطلب ته پدې مونږو کې قران رواخل پدې لاسونو کې قران رواخل وایو را عمل پیوکا وکه ته به په سرتې مستق شي اوس د ووم یا تقسیم معه په بل ځای کې الله پاک ذکر کوي وګوره صورتتيې زخرف صورت زخرف ذوخروف یت نمبر ترنج شته پاران الله دی په قرآ منږ کوکې هلته وي ووم یاته سیم بالله دلته سوئی وي اننج تممې باره سره د ذغروف دنبر تال اننج ششته باره ده فسم سیکبلله ځ کل کی منگولے ولا گوام کتاب باندي او حیه الی کا چې وای کړه شید تا پیغمبرم فستم سیک کل کی منگولے ولا گوام التم وی کنه ف و میا تسی ما سوک منگولے ولا گئی بالله د الله په کتاب دل تم وی فستم سیک کل کی منگولے ولا گوام استمساق ته وې ومزبوت والی سره عمل کول ولی؟ ذکا ددید دشمنان ډیر دی مخ کې به زګ کوم دای تمسا کی زګ وی چې دې دشمنان د سراط مستقیم دشمنان ډیر دی پس تم څک کلکې منګولې ولاګوام او منګولې کلک راوانې سا دنیا بسا مخالفت کئ خلک بدن د قران د لاس د لاس اخلي د خلکو په وړ باندې به جوړا نه د خپلوانو په ځړول باندې بجوړ نه درشتي درانو د گاوانډيانو د یو او دبل بل داغي په ځړول باندې بجوړ نه چې د د پدې د پدې لاس کې دا قران ولیدې د دې زنانه پدې لاس کې دا قران ولیدې فستم چې ګلوی دومره کله کې ونی سچ ګوره د دنیا خلک به ګورې دا ستانه اخلي ډېری کوشش بدایي کوشش بدایي چې هغه ستانه د قران واخلي تا د قران نه محروم کی دا دی کتاب نه لري کی نو فاست سمثک کلکی منګولي ولا غوا الله زمنګ منګولې په قران باندې کلکی کی مضبوطي کی امین وای الله زمنګ منګولې په قران باندې کلکی کی نن دخل کو منګولې بسګي دخل کو په منګولو کې نن موبایل دي لپټاپ دي او نور نور نوټ سدي چرته ډایجست دي ناولې دي دغه د خلکو په لاسو کې مال دی دولت دی بس پیسې اړی راړئ سوچونه دي فکرونه دي لیکن الله و پس سیک کلک کې منګولې ولهګوام بلله دي په کتاب با دی او حې لیک چې تا ته وي کړی شي دی پیغمبرام، نو چې کله تا د الله په کتاب باند کله چې تا دا الله په کتاب باندې منګورې ولهګولی او د ټولي دنیا دا مخالفتونه دي بردا شکل سختې دي برده شکي خلک بده سرهدي بې وي خلک بهې مخالفت کوي خلک به باندېفتوي لګي چې دا ګمراه ده دا پلانې ګمرا دی دا داسې دی دا ټولي خبره چې دي برده شکي نهله وای ان نه کالا راې مستقیم سب طوب بیا پس صراط مستقیم باندې شي الله دې موږ پس مستقیم کې خدا وکلي کېږي د سترتوش په دعانه کې دا به ال کېږي چې موږ بلات کې قرآني لار مخالفت کړي لار بوي دا په زر له بجړ نه دی د مور په زر باندې بجړ نه دی څنګه پهلوانو په زر باندې بجړ نه دی درشتیدارانو په زر باندې بجړ نه دی ولې غيبه شیطان لمسي کنه مخې به وضاحت کوم دشمنانې ډیر دي دی. تا فسم س کې ې و چې کلکې منګولې وولګ ولی ځکه چې دد کتاب دشمنان ډیر دي دی. ددې کتاب دشمنان ډیرر دي س چې ستا د چرتا چرته وا اخلی د ډیره خزانه خزانانه ده ستا د لاسې چرتوان اخلی ډېر به داچ چی نه کوشش داغې دا چې راشه دا انسان تنکم پرشانانه و کوم قماقیسم خبرې وکم سبق نه وقر شي ققرران به بس هغې کله کله بکی کې هغې کوشش کی کامیاب هم شي هغې چې به خپل کوشک کامیاب شي نو بیا هغم خوشحاله شي کار وي کارو شوخا. بس وي زمونږ هم دغه مقصدو دغه زمونږ مطلبو دغه مطلبو چې دقرران د د د لا ته وي ن الله کتاب دا وګوره دا وګوره ته دا له سونو نام څوک وانه کوي ولي الله قراني كريم کې قراني كريم کې الله خپل کتاب ته صراط مستقيم وي وان هاذا صراط مستقيما فتتبعو قراني كريم ته الله صراط مستقيم وي دي منګل چم دعا کو اي دن صراط المستقيم کلک کې منه پې لاره د قآ که نه کل کې منږ پې غ لاره د قآ یا الله د قرآ لاره باندې مې کلک کې د قرآ په لارم مې سبق و یون کې چې دی که ضم و ما تاسو وای ټول وایي کو د کوون کې دناغم و یا الله کلک مې کې چې ته زما دله تهسوو قرآ وا ناخلی کپڑا و ان کې د استاد د ناغم وي اهدن صراط المستقیم یا الامه په دیوانه کلک کیه سنچت سوغمی گمراهن کی بل طرف ته وانهړی بل طرف ته وانهړی ولی دشمنان یې ډیر دي کنه قرآنی کریم چکل ختمیږي قرآنی کریم چکل ختمیږي نو باخیر آخر کې سویبا من الجنۃ و الناس اې دا قران ختمون کیا اوکي دې <تصفح> اے د قران ختمهون خو ختم قران کو ختمه قران دې سرته ورساو لیکن یاد ساته د قران دو قسمه دشمنان دي د دنیا کې د قران دو قسمه دشمنان دي منل جنته وان ناس د پیريانو نم ديو د انسانانو ندي نو خیال کوه احتیاط کوه سر دې سرته دا دشمنان ګرو په جنا تا پرې د قران ته نه چې منل جننهې وناې وي چې ګوراجازو شماان به تا دوباره بیاقرور ته نه پرې دي ځکه یو زل د سر ته وورستو دوباره بیا نه پرېدي نو بیا د سر نه شوکهه نو عالم چې کمي چې هغه من جننهېات ته وررس نه بیا د سرهې پات نه شروعکي اوله الین پرې و یا د سره ې بقرې تونونه وي لکه بیا مې شروعکو نه چې پاتېته نه شي ځکه دا د ختم کتاب خو نه دای کنه دا خو زمنګ تر مرګ پورې و عبد ربک حتا یاتیا کل یقین تر مرګ پورې د الله د کتاب د دې نه جدا کید نه دي پکاره نو خبر مې کوله د صراط مستقیم دشمنان دو دی مینه الجنته وان ناس د پیریاونو نه او د انسانانو نه د پیریاونو چې کوم دی نا اللہ ذکر کی شیطان چکل اللہ پاک دا جنت نرہ ویستو شیطان چکل دا جنت نرہ بہر کو نا غصوی اغوی اللہ تا خوزو دا جنت نرہ بہر کلم خوزو با خلق منکوم د سرات مستقیم نا سنہ میں منکوم سرات مستقیم نیمی منکوم او گورا تچی نن کم په منس کی کم دعاوے دا دنن پا زرگونا کال مخی شطان دغه یاد کړړیوو دغه سرراتې مستقیم شیطان یاد کړړیو چې الله دغه سراتې مستقیم چې خلق ب په موزکې پنز ټای پهمونسکې ستا غواړي زه به ته دغه نه کوم ګوره نوره دوه ته په مومونسکې دومره ډېره نه لکه سرراتې مستقیم چې کې ولې چې په چا نو ضماننه پس وی الله زمادہ قرضې ختمي کي يا الله دا ختمي کي يا الله د معاملات حل دو پیری به ووي درې پیری به ووي څلور پیری به ووي پنځه پیری به ووي يا الله د معاملات حل کي د معاملات حل کي د معاملات حل کي د معاملات حل به ووي لس پیری به ووي دغه کندا لیکن اهدنا الصراط چې مونږ وای الله په قران باندې مي کلق کي دا مونږ څو پیری وای دامن سپیره وغو کېدی سلور ځلې مونږه تار په موږ کوي تار سور ګټ دي سلور را ګټ دي د ورګا سنت ورګا تا اول مونږه وایو نوم باغي دې د سورۃ المستقیم مستقیم وایي د په دویم رکات کې هم دې د سورۃ بیا په فرض کې اول رکات بیا په دویم رکات کې بیا په سنت کې فرض کی بیا د ماصفکین پترو رکاتو کی اې د نسترات مستقیم په هر رکات چوي کنه او کې د خبره تا د ماصفکین سورګاته دي 10 10 ل ترکاته لزل به موږ ماصفکین وایو سلور سحر وینسو شو 14 بیا د ما دیګر بیا د ما دیګر سلور رکاته دي پغیکم سلور بیو اې د نسترات مستقیم دا څنګه نه کو خبره دومره قیمتې دعا ده دا. طب ځان له دومره دوعاانه کې طب نورې دعاګانې دومره نه کوې لکهته چې د الل نه نه سرات مستقیم لکه ته چې د الله نه سرراتې مستقیم په بار بار غواړي تا ته پتم شته چې د د نه څ وړم ما د ال لانه څ دي او د سره چې مستقیم سانه ده د سره چې مستقیم سممت لب دے. تا خبرم تا تا پتنش دی ته خبرو نهته د سره پته نه را د پپیرانو درله راشه را د ژادو تویدديسونه. والو درس لراشه چې پته ته ولګي قران نه خبر شي تقبطولو مرقسي اوريدي کنا بلاني دي ته تلوي موي سخولي قيثي کي دي سخولي قيثي کي وي سمي خولي قولي قيثي کي وای ګرځه بقې توبه بقیت. دي بیا د مقام په موسکی سورہ کا تدی دینځره کا تدی دښوا निजामقام په موسکی دی بیا پینززا لووه اہذان اثرہت مستقیم بے زماز خطن نہ حرکات دی نہ حرکات دی نو زماز خطن پر موسی ماрафیر آئے دیم نہا پیره ہوئی تو اہذان اثرہت مستقیم تا ٹوٹل شو بتس دو درش پیرے بتس پیرے تو روز دا دعا کے کم دعا کے اہذان اثرہت مستقیم اہذان اثرہت مستقیم اہذان اثرہت مستقیم کوپ ہوئے گی یثال دې د توتی دې پوېګي پینو داوته او پوېګي پینو چې دا لاندو څو اورلم وله تعالی ترجمه نظر دې کنا ترجمه د غوښه اه د نت سورات المستقیم دا معنی ده. دا ترجمه ده. کلک کې مونږ پنه غدار د قرآن. ترجمه ده. کلک کی منګه پنه غلار د قران کلک کی منګه پنه غلار د کلک کی منګه پنه غلار د قران د منګ وای کوم وایو او سوچ پینا کو چې دا ز سمر قیمتي سوال کوم ل شیطان چې کله لاپاګ د جنت نه را بهار کو را وې شیطان چې کله الله را بهار کو را وې شړو نو شیطان هغه څه وی اقدی چه نوی چې زب خلق دموند نه من کوم شیطان دې چه ونوی چې زب خلق ز زکات نه من کوم زبې دروج نه من کوم زبې حج نه من کوم نا شیطان سی ویلی وګوري سوره عراف ایت نمبر 16 خپل وګوري تمڅ کی بمراجی چې شیطان بل سیاذ نکلل شیطانم دقه ال قیمتی سی زیات کو آیت نمبر سوله شپړه سمم قاله فبي ماهغتهنی لا ااکدن نه لوم سر را تهقلل مستقیمقالله ووي شیطان فبي ماغتهنی په سبب ددي چې تا زګم راتللم یعنی د جنت نهدي را بهار کلم لااکدن نه لغم خا مخه به زه کې نه یاد کړی وو نارېنا خامخابد دي ته بلاره کي کينم لا اقعدن لهم خامخابد کي نم ديتا يني د آدم عليه السلام اولاد دا دغه بچو تا کاغه نارې نه او کزنا نهي صد بار وکينم صراط المستقیم جده صراط المستقیم نه منکما صراط المستقیم نه محرومکم د صراط المستقیم نه بنکما شیطان سراط مستقیم سمات کی مرانه سراط مستقیم په قدر پوښوي سراط مستقیم نه به معنا کوم بل سیاد نکلل د بخلق معنا کوم د سراط مستقیم نه کم سراط مستقیم چې اګیب په هر ملت کې په رکات کې واړی او شیطان وی چې به دا معنی او دا مطلب نه لري تاسو بس دوتول خو به زوتئ او ګورې رات مستقیم دومرهقیې مسی د چې شیطان یاد کو شیطان د پته وچ چې د او مسلمان د پااره کې متیسی سر سرراتې مستقیم اوغ سرراتې مستقیم الله په منږ باندې لاظم کلل چې زما بنده زما بندیانو بندیا تاسویم په هرر مل کې په هر رکات کې زماه غواړی تایم په ملسکې پهر رکات کې زه غواړی لیکن بندیان خبر نه دي الله خو دومره منږ ته سانانهکله دا صراط مستقیم ډیر خوخ دی الله وی دا صراط مستقیم ماته ډیر خوخ دی او شیطان تم پتوه چې دا صراط مستقیم د الله ډیر خوخت دی شیطان او ما غیات کو چې کم دا الله ډیر خو او الله پمنګ دا لازم اکلا په فا سورته فاتحه کې دا خبر الله لازم اکل چې دا بغواړي ګوري دا بغواړي مونږ خبر نه یو اے اللہ بندگانو صراط مستقیم ستوئی صراط مستقیم قران توئی یا اللہ مالا قران پوہا راگی مالا قران علم راگی مالا قران اس دکڑے او دا اورے دو توفیق راگی یا اللہ ما پدی قران روان کی اس صراط مستقیم چورز قیامت چھ پاورے پلسن غازی والو اورز قیامت چھ بیا وارمان کوئی بیا بارمان کوچ اوه هو مونږ ته استاد ویډيو مونږ ته په درس کې ویډيو چې صراط المستقیم اذن الصراط المستقیم اذن الصراط المستقیم او ګور مونږ په ځان نام غار کړو بث مونږ د سړي په درس له درس په مواورې او بس مونږ وای چې اورې راکولای درس ډیر مزرل کېږي وای ته شاورنده پونی دي کنه لا په خپل عمل کې را وستلی تستولو تا داویم، دو ما تستولو تا دایو منت ده، درخواست ده، ده اللہ بند نگانو، سرات مستقیم ده چی سپک مگنائیم، ده او دیر قیمتی دعا ده، او شیطان روز آنا غوی ترسو پوری شیطانوی چی دو، ترسو پوری چی قیامت نیرا غلی شیطان عمر دیر ده، شیطان سوال کرده و یا اللہوی تر قیامت پورې چی مار بانی مرز آنش، قیامت پوری بجواندهی، تشو. شیطان سوی ویلو چې الله ما ته بسنه وې زمما کار بدای چې زما خلک مرقوم د ثنا سورۃ مستقيم نه من کوم اته سورۃ مستقيم نه منکې ته ځان خبر نه ځان خبر کئ ځان خبر کئ اغه سورۃ مستقيم سده ازما او سبکور کی پروت ده اغه سورۃ مستقيم زما او سبکور کی پروت ده پتاخ کی پروت ده ولی او چته په خوله دې جوړو لاسته تو نه راځي بچو کې پونچ پونت دې وی دور رکھے کنه ماشومان نو ته پونت دې وی دور تا تا لري تا ته ماشومان ته ځکا په خپل ځکا وایو را بل عمل کې را ولا ستره مستقیم دې په سمج کې راغې ستره مستقیم باندې پوه شوې نه بس دا د مؤمن د لپاره ډېره قیمتي سر مع ده دولت کې مصب اولت دی شدي او سره ن چې د سراتې مستقیم د چا سره او دغه انسان کامی دی روان در به انشاءالله بیا که جووندو د سراتې مستقیم مضید دشمانان به کر کو الله پاک دی منګ ټولوله د عمل کوو توفیق را کې او الله پاک دی منګه ټول په سراتې مستقیم باندې روان کې او الله پاک اغثرات مستقیم چې کم منګل را کړی دی چې زم په کورونه کې پروت دی چې قرآن دی الله دې ویلو د دې دې زد کړی او دې د عام توفيق منګل را کړی تمره دانانه دي ټول دانانه ته الله ونېګانو وینا کوي چم گاون کې وینا کوي وه ورکیږي تبا کیږي مرغ حق ته جوړا ناتې ایست پته نه لګي تر ټیمه مرغ مور ژوندۍ او لور مړشي واقي ژوندۍ ان گور مړشي چېلو وی بس 850 نو هله دورو وتره اغل دا انسان دی الله پاک دی مونټولو رحم کی او الله دې ناراض شي او اخر دوان